Továbbra is fogom folytatni a szellemi harccal kapcsolatos igazságoknak a vizsgálatát a Biblia alapján. A Efézus belérkezett levél hatodik fejezetéhez érkeztünk, pontosabban ahhoz az ige szakaszhoz, amely a bukott angyalok elleni szellemi küzdelemről szól, illetve tartalmaz kielentést. De tekintettel arra, hogy egy olyan kultúrában élünk, amelynek a világnézete ellentétes a bibliai világnézettel, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy részletesebben is beszéljünk a bibliai világnézetről, mert másképpen a hit nehezen szabadul föl az Isten igényének a befogadására, elfogadására. A bibliai világnézet alapján gondolkodott Jézus Krisztus, és ugye hogy az izajás próféta is utal arra, hogy a férfinak, vagyis az embernek a gondolkozása nagyon távol áll az Istennek a gondolkozásától, de egészen addig marad meg ez a szakadék, illetve távolság, amíg az embernek az elméje meg nem újul, amíg az emberben ki nem alakul a bibliai világnézet. Ezért rendkívül fontos, hogy a Bibliának a valóság fogalmát, először is tudjuk befogadni, mert csak ennek következtében tudjuk elfogadni a szellemvilágot valóságnak. Tehát ismételtem felolvasom az Efézus belékezét levél 10 és 12. verszakát, mert majd egy más alkalommal szeretnék beszélni a fegyvereknek a funkciójáról, erejéről, hatásáról és ezeknek a céljáról, de még továbbra is, a világgal kapcsolatos igazságokról szeretnék a mai összevetelünkön is beszélni. Pálapostól a következőt üzeni ma is a magyar keresztényeknek, a hídgyületének a tagjait is, nekem is és neked is, hogy tizedik verszak. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az úrban, az ő hatalmas erejében. Öltözétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok, az ördögnek, minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, és zárójelben megjegyzem, hogy a sötétség korszaknak a világ urairól van így szó az eredetiben, és a gonoszságnak a szellemei ellen amelyek az egek, ege, égben vannak, vagy az ég feled vannak, tehát mind a két fordítás helyes. Az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, amely a mi é, é, é, helyzetünkre is ezekben a napokban nagyon érvényesek, hogy az ellenségnek a támadása akkor nem szabad gyávának lenni. Ahogy mondja Pál Lapostól, hogy meg nem félelmedvén az ellenségtől, se a rágalmaitól, se a szidalmaitól, se azudozásaitól, se a fenyegetéseitől, mert gyakorlatilag régóta az ellenség valóban terrorista módon munkálkodik, igyekszik a Isten népét minden időben megfélelmíteni, hogy a megfélelmítés által bizonytalanságot, zavart hozzanak létre, és ilyen módon elidegenítsék őket a Krisztusnak az erejétől, amelyre a Szent Szellem vezet. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy vesznek erőt, minek utána eljön a Szent Szellem. Tehát ezért nagyon fontos, hogy tudjad azt, hogy amikor rágalmaznak, vádalma, vádolnak tégedet, presszió alá helyeznek tégedet, vagyis el akarnak bizonytalanítani, akkor mindig érvényes, az, amit itt Pálapostól mond, hogy legyél erős az Úrban, az Úr Jézus Krisztusnak a hatalmas erejében. Mert az Úr Jézus Krisztusban az Isten a mindenható erejét állította a rendelkezésünkre, és ez bizonyította be, amikor a názati Jézust föltámasztotta, majd a föltámadás után megdicsőítette a mennybe, és alárendelte az egész világmindenséget, ami Urunknak, megváltónknak, a nézeti Jézus Krisztusnak, hogy tudjad azt, hogy az Úr veled, és kicsoda ellened. Vagy ahogy másutt mondja, hogy ne félj az emberektől, mert az embereknek a, a lelkében egy leheled van, olyan az embernek az élete, mint a pára. A miénk is ilyen, de hát azért csatlakoztunk Istennek a végtelen erejéhez, erejéhez hogy ezt a párát bennünk állandóan erősé tegye, megújítsa, tartósát tegye, hogy ellen tudjon állni a nyomásoknak, a romboló és pusztító erőknek. Akár intellektuális, akár pszichai, akár indulatai, indulati, akár természetfölötti szinten zudulnak a reánk, vagy Istenek a népére. Az Úr ezért a keresztényeknek állandóan erősíteni akarja az ellenálló képességüket, mert belül nem győzhetőek le mert nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van, de éppen ezért ahhoz, hogy ez meg, a hited megmaradjon, az ellenálló képesség a kívülről jövő nyomásokkal szemben rendíthetetlennek kell lenni. Ha megrendül, elbizonytalanodik, destabilizálódik, akkor mindig van számodra lehetőség arra, hogy megújuljál az Úr Jézus Kisztusnak a hatalmas erejében, mert ezért jött rád a Szent Szellem, és a Szent Szellem megnyitotta a számodra Istennek a természeti erejét, hogy vegyél erőt, és erős légy az Úr Jézus Kisztusban ez ő hatalmas erejében, és ez mai este is rendelkezésed áll, hogy megálljál, és ne féljél, ne ijedj meg, ne engedd azt, hogy a félelem a jövőddel kapcsolatosan pessimista érzeteket, képzeteket, látást adjon a jövőddel kapcsolatosan. Mert a te jövőd áldott, és az Úr azért jött, hogy megtartson tégedet, elhívott tégedet, megigazított tégedet, akkor rendelkezésedre fogja állítani mindazokat az áldásokat, kegyelmi ajándékokat, amely által meg tudsz maradni az Úr Jézus Krisztusban. Tehát erre vonatkozik az első figyelmeztetése Pál hogy legyünk erősek, mert az Istenek az erősségei, fegyverei, azok csak a szentszelemnek az erejében és hatalmában működő képesek. És csak ebben ez a szellemi erő tudja megállítani az, és leleplezni a sátánnak a ravasz módszereit, amivel dolgozik Isten népe ellen, a hívők ellen. A 12. verszakkal kapcsolatosan ismétlem, hogy nagyon fontos, hogy a keresztények mindenhol megértsék, hogy nem egymással kell viaskodniuk, hanem, hanem fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, a sötét korszaknak a világúraival és a gonoszság szellemeivel, amely az egekben vannak, tehát itt nem démonokat sorol föl a Biblia, hanem olyan szellemi lényeken, amelyek vagy a légkörben, vagy pedig az egekben tartózkodnak, és ezek is támadásokat intéznek szinte rendszeresen Isten népe ellen. És éppen ezzel kapcsolatosan szeretnék részletesebben is belemenni azokba a kielentésekben, amelyek segítenek bennünket ahhoz, hogy a világi, a nézetünket, tehát ahogy nézünk a világra, és gondolkodunk a világról, azt megváltoztassuk, és Isten íje alapján gondolkozzunk, és lássuk a valóságot, és a láthatatlan, és a láthatatlan részét is. Kolose belélkezik levél. Első fejezet 16. verszaka, ezzel kapcsolatosan létfontosságú, már az elmének a megújításával kapcsolatosan. Ezért először ezt olvasom föl, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, vagy trónok, akár uraságok, vagy urodalmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa, őre áll nézve teremtettek, tehát az első, amit szeretnénk felhangsúlyozni, hogy az egész univerzum egységes. Az univerzumnak az egysége, a látható és láthatatlan teremtményeknek az egysége Krisztusban áll fönn. Ezért mondja Isten igéje, hogy ő benne teremtetett minden, az egekben is és a Földön is. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az egek többes számba vannak, tehát a magyar kifejezés az, hogy menj, ez az egeknek egyik szférájára vonatkozik, arra a szférájára vonatkozik, ahol Istennek a királyi széke van, ahol az Isten trónol, a, de a Biblia beszél legalább három égről. Az égnek, tehát ezeket nevezzük a különböző szféráinak és három égszféráról olvasunk a Bibliában, bár beszél a Biblia egeknek az egeiről is, ezt most hagyjuk nyitott kérdésként, hogy mit értünk ez alatt. Mivel, hogy a Biblia ezt konkrétan nem válaszolja meg, ezért erre nem keresünk választ, de az világosan mutat, kijelenti a Biblia, hó Pálapostól kijelentéséből, hogy van harmadik ég, és a harmadik égben található a paradicsom, vagyis az üdvözülőknek a tartózkodási helye, vagyis a szenteknek a helye, a menyei a lényeknek a helye. Tehát éppen ezért a világ mindenséget három szintre sorolja föl, de azért megjegyzem, hogy mindenféleképpen pontosabb, hogyha azt látjuk, hogy a Bibliában az ég többszintű. Tehát akkor pontosítok, hogy legalább háromszintű. De adunk egy kiskaput arra, hogy esetleg több van belőle. Tehát az ég többszintű, és ez rendkívül fontos, hogy a keresztényeknek a világ ez beépüljön. A, tehát a teremt és a másik, amire már utaltam, hogy a teremtett mindenség, amit univerzumnak is mondunk, áll Anyagi dolgokból, vagy teremtményekből, anyagfüggő szellemi teremtményekből, ami azt jelenti, hogy anyag nélkül a látható világban nem tudnak létezni, és vannak a tisztán szellemi lények, amely az anyagtól is tudnak függetlenül létezni. Tehát újra elmondom, hogy az egész univerzumnak ilyen módon a teremtményeit azért három alapvető kategóriába lehet felsorolni, vannak az anyagi terepmények, vagy dolgok, a második az anyagtól függő szellemi terepmények, mint például az ember, aki a látható világban csak az anyaggal együtt, tehát a földi anyagból alkotott testével tud itt tartózkodni. Az itt léte tehát anyagfüggő. És a harmadik kategória, pedig a tisztán szellemi lények, amelyek nem anyagi függőek, és éppen ezért a szellemi lények számára a látható és a láthatatlan világ is átjárható. Tehát jelen tudnak lenni a látható világban is, és természetesen a láthatatlan világban is jelen vannak. Amikor azt mondjuk, hogy láthatatlanok, akkor nem azt mondjuk, hogy ezek való, valóságok csökkentett minőségűek, hanem sőt, mivel nem rendelkeznek anyagi testtel, ezért többnyire a szellemi testük halhatatlan. Tehát nem a halhatatlanság alatt a elsősorban a fizikai értelemben kell ezt gondolni, mert nyilvánvalóan a szellemi teremtményeknek is van második halál. A második halál többet jelent, mint a fizikai halál. De ebbe hadd ne kelljen belemenni, bár megjegyzem, hogy a bibliai világnézetben ez is rendkívül fontos, hogy a hívők világosan lássák a fizikai halál és a, a második halál közötti lényeges különbséget. Ez is része a bibliai világnézet megsőt sarkalatos pontja. Tehát az ég többszintű, és ennek az alapját, ahogy állítottam, Krisztusnak a személye testesíti meg. A, a, annak ellenére, hogy a szférák között konfliktus áll fönn. Tehát a különböző egek között konfliktus áll fönn. És különösen nagy konfliktus áll fönn a menny és a föld között, illetve nagy valószínűség szerint az első ég, vagy az első ég fölötti szféra, a menny és a Föld között. Tehát ezek a konfliktus fő elemek, amiből a Földön az élet bonyolult, nehéz, kemény, sokszor kegyetlen. Mert az egész földi élet bele van ágyazva a világ mindenségnek a diszharmóniájába, hogy fel van bontva, bomlava, az az eredeti egység, ami alapján az atya, az ő fiában teremtette a világ mindenséget. De, zárójelben is nagyon fontos megjegyezni, a konfliktus ellenére, ahogy tudjuk, hogy a konfliktusnak az oka a Lucifer, angyalnak a lázadása, aki egy ellenbirodalmat szervezett a követőivel, a teremtő Isten ellen, de mégsem tudta kiszakítani, a, a, a fennhatósága alá tartozott területet az univerzum egységéből. Csak konfliktust hozott létre. Ezért mondja a zsidókhoz itt levél első fejezet, harmadik verszaka, hogy az Isten az ő fiában, illetve a názárti Jézus Krisztusban tartja fönn a mindenségen az ő erejének a szava által. Tehát ez is azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy konfliktus áll fönn, de konfliktus az nem apostázia, tehát nem lehet azt mondani, mint a régi perzsa filozófia alapján, vagy a gnosztikusok alapján, hogy van párhuzamos, vannak párhuzamos világot, a világosság és a sötétségnek a világa, a jónak és a rossznak a világa, tehát ezek nem párhuzamos világ, nem dualista világba gondolkodunk, hanem a, egy, egy egységes világban, és az egységes világban van diszharmonia, konfliktus, ellentét, háború, a különböző szférák között. Tehát ez egy rendkívül lényeges része szintén a keresztény világnézetnek. Dicsőség az Úrnak, elnézést kérnék a, a nézőktől, hogy a nap éppen lemenőbe van, mint a, a gyönyörű, szép versekben, és nagyon rám világít a lemenő napfanak a fénye, és remélem ennek ellenére a hangomat talán jobban halljátok, adja Isten, hogy ez a fizikai fény, világosság, is fény, világosság fénye is legyen a szívetekben, hogy még jobban megértsétek az evangéliumnak a világosságát, evangéliumnak a, a dicsőségét, mert ez a célja az evangélium hirdetésének, illetve az evangélium működésének, hogy világosságot gyújtson a szívbe, hogy meg tudjuk érteni a názati Jézus Krisztusnak a csodálatos munkáját, amit elvégzett az ő golgotai kereszt áldozata által. Tehát visszatérve az egész világ mindenséget Isten az ő erejének a szava által tartja, fönn. És ez akármit is csinál a sátán, feje tetejére állhat, ez akkor se, és állhat is, áll is, és, és egyre nagyobb lázadást igyekszik szervezni a Földön az Isten ellen és királysága ellen, de előre ki kell hirdetnünk, és hirdetni kell, hogy nem lesz sikeres az ő tevékenysége és felforgatott munkája. Mert nem, nincs arra hatalma, hogy egy párhuzamos világot tudjon létrehozni. Dicsőség Istennek! Tehát ez az oka annak, hogy dicsőség, nem, nem hiszünk mi, a párhuzamos világnak a létezésébe. És dicsőség az Úrnak, tehát itt a stúdiónkban, alkalmi stúdiónkban minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy a fizikai fény csökkenjen, és a szellemi világosság pedig egyre növekedjen az áldott lelketekben és szívetekben, hogy az Úr Jézus Krisztus és az ő atyát szellemben és igazságban dicsérjétek és imádjátok most és mindörökké. Mert méltó, hogy tisztességet, hálát, dicsőséget vegyen tőlünk. Miért? Mert ő a valóság lényege. Ő az elsődleges oka a valóságnak. És ez sajnálatos módon igaz a sátán királyságára is, és mivel, hogy a sátán királyságának a eszenciája, a létezésének az oka is magában a mesiásban van, ezért akármit csinál, nem tudja magát elszakítani. Mint ahogy általában próbálják az emberek az apjuktól, anyjuktól, által úgy elszakítani, mintha nem az XY lenne az apjuk, anyjuk. De hát ezen nem lehet változtatni. És még vannak egy csomó olyan dolgok, tényezők az életben, amely, a, amelyet az ember megkapott. És változtatni ezen nem lehet hanem legjobb az embernek, ezeket mind elfogadni és értelmezni ilyen igazságosság alapján. Tehát így van ez a Messiással kapcsolatosan is. Tehát mivel, hogy a mesiás által teremtette Isten az egész világ mindenséget, a Messiás által tartja fönn az egész világmindenséget, így tehát nem csak a jót, hanem a rosszat is, és így zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy sokszor kérdezik az izajás profétában az a bizonyos ígét, hogy a gonosznak az eredete hogy van, de ezzel nem akarok belemenni, de hát kértség kívül, hogy közvetett módon, és maga a fönnmaradása miatt igenis kapcsolatba lehet hozni az Úrral. Vagyis azt kell megérteni, hogy se az anyagi függő szellemi teremtmények, tehát az ember, se az angyalok, se a bukott angyalok nem rendelkeznek az létezésüknek az okával a saját, a saját magukban. A létezésük oka a mesiás. A mesiás tartja fönn őket. És ez igaz, ahogy mondom, a gonosz szellemi világra is. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy Istennek a természete megváltozott, vagy benne lenne a természetében rossz, hanem ennek megvan az Isteni célja, és egyébként ezért fontos, hogy a Bibliát mélyen tanulmányozzuk, hogy pontosan a gonoszságnak a titkával kapcsolatosan is legyen az Isten igéje alapján világosság, fény a szívünkben és az elménkben, hogy el tudjuk helyezni a rosszat, a maga realitásában, mert kétség kívül a világ tele van szenvedéssel, úgymond gyűjtő nével rosszal, és nagyon gyakran, sajnálatos módon butaságokat, gyarlóságokat mondunk világi embereknek, amikor a rossznak a funkciójáról, vagy a Földön zajló eseményekkel kapcsolatosan rákérdeznek arra, hogy miköze mindezekhez a szörnyű kegyetlenségeknek kegyetlenségekhez, Istennek. És ezért egyik legnehezebb téma a rossznak és a gonosz titkának és realitásának a elhelyezése. A bibliai világnézet ebben segít, hogy a megfelelő helyre helyezzük el, mert más világnézet a rosszal ugyan foglalkozik, de nem a helyén kezeli a rosszat. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy tudjuk azt is, hogy a Názeti Jézus-kiszos -Jézus forrtaemadása és megviccelése után milyen változás állt be a világ mindenségben, el kell, ugye hangsúlyoztam azt, hogy a világ mindenség előttese volt párhuzamos valóság, nem párhuzamos dualista valóságból állt, és különösen ez igaz a názeti Jézus-kiszosnak a megviccelése után. Nézzük meg erre vonatkozóan a zsidókhoz itt levél második fejezet 5. verszakától Istenek az igéjét. A következőt mondja, mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk, sőt, bizonyságot tett valahol valaki, mondván micsoda az ember, hogy megemlékezel őróla, avagy az embernek fia, hogy gondod van, reá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, Dicsőséggel és tisztességgel megkoronázta őt, és urrá tetted a kezeid munkáid. Mindent lábai alá vetettél, mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül, de most még nem látjuk, hogy neki minden alá vétetett. Amen. Miről szól tehát ez a rendkívül fontos kinyilatkoztatás, amely az új helyzetet mutatja be, minek a helyzetét mutatja be. A názeti Jézus Krisztus megdicsőlése után a világ mindenségben az univerzumban beállt pozícióváltozást mutatja be. Vagyis mit mutat be? Ugye először is amikor, ami azt mondtuk, hogy a világ mindenségnek az egységét Isten, az Atya Krisztusba helyezte. Krisztusban tartja fönn az egész világ mindenséget, a jót is, és a rosszat is. A, újjászületés, a Krisztusnak a megtestesülése a, által a Krisztus, aki természetüti lény, az atyának az egyszülöttje, fölvette magára az emberi természetet, a valóságos emberi természetet vet fel, tehát semmit nem hagyott el az emberi természetből, kivéve a bűnt és a föltámadása is így történt meg, tehát ezért hangsúlyozunk a názeti Jézus Krisztusban azt, hogy a názeti Jézus Krisztus valóságos ember, és valóságos Isten. És mi történt a megbicsőlés után? Hogy az atya a názeti Jézus Krisztusnak a teljhatalmat adott, és alárendelte az összes teremtett dolgot, láthatót, és láthatatlan is a mennyekben és a, a, a Földön is, illetve az egeknek a szférájában is található teremtményeket is mind alárendelte a názeti Jézus Krisztusnak. Erre te azt mondod, hiszen az Ószövetségben is így volt. Igen, így volt, de nem volt a Krisztusban emberi természet. De az Új Szövetség azt mutatja, és azért jó ír, hogy a Krisztus fölvette az emberi természetet, és így magát az új embert is fölmagasztalta, és az új embernek van alárendelve ma már a Krisztusban, mert Krisztus az új embernek a prototípusa. Az újjászületésre ezért szükséges, hogy sor kerüljön minden embernek az életében, hogy a prototípusnak a természetéből, életéből, szelleméből, bölcsességéből, erejéből, és az betölt, elfoglalt pozíciójából, illetve helyzetéből részesülhessünk. Ezért mondja Isten igéje az Efézus beli levélnek egy másik helyén, hogy fel vagyunk ültetve a mennyekben, Krisztusban, és meg vagyunk áldva minden szellemi áldással, vagyis a Krisztus ugye az, Isten, az Istennek, a, a fiának a természetfületi, isteni természetét jelzi, az, a názerti Jézus pedig az embert. És természetesen a, a megtestesülése és földámadása óta szédválaszhatatlan ennek a kettő természetnek az egysége. Ezért mi egy személybe hiszünk, hogy egy személyként jött létre az Isten és egy személyben jött létre, az Isten és az embernek a természetének a fúziója. És ezt nevezük új embernek. Az új ember már nem csak emberi természettel rendelkezik, hanem Istennek a természetével is rendelkezik. És ráadásul itt mit mond? Arról, hogy ezt Koronázta meg Isten dicsőséggel és tisztességgel, és ez a koronázásnak a prototípusa természetesen Jézus Krisztus, de ezt erre van elhívva, illetve erre már az egyház, erre van már rendelve a mennyekben, hogy meg van koronázva a dicsőséggel és tisztességgel a mennyekben. Ez az oka annak, amire ezelőtt egy héte utaltam, hogy a következő eljövendő korszakot, vagy világot Isten nem angyaloknak vetette alá, mint a mai, hanem kiknek? Krisztusnak, a prototípusnak, és a, a, a, ő benne lév, élő új embereknek, új emberiségnek. Tehát kétfajta emberiségről beszél a Biblia, az úgynevezett ádámi emberiség, és a Krisztusnak, a názeti Jézus Krisztusban újjászületett emberiség. Az új világ, az új korszak a názeti Jézus Krisztus és tőle elválaszthatatlan, újjászületett szellemi, spirituális emberiségnek van alárendelve, és nem angyaloknak. Tehát erről beszél a Biblia, hogy ez válik a következő korszakban láthatóvá, a mai korszakban ez láthatatlan, a hitnek a tárgyát képezi, mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződést, reménylet dolgoknak a valósága, de ez a hit tárgya a következő korszakban láthatóvá válik. Dicsőség Istennek. Tehát éppen ezért rendkívül fontos, hogy világosan lássuk azt, hogy milyen helyzet, a helyzetünkben milyen változás áll be és természetesen a názeti Jézus Kisztus helyzetében. Most menjünk tovább. Elsősorban a mi szféránkkal foglalkozunk. A Föld és az első ég közötti teret, légkörnek nevezzük, vagy ahogy a Biblia nevezi, érosz, tehát az a légkör, amely a Föld és az ég között van, azt nevezzük, Érosznak, illetve légkörnek. Miért mondom? Azért, mert az ókorban, a légkörben és a, a, a, a közvetlenül az ég első égben található dolgokat benépesítették szellemi lényekkel. Ez, a, amit először szeretném hangsúlyozni. A második a modern világnézet, ez is a keresztényekre is jellemző. Ezt a teret, tehát ami az első ég és a Föld közötti térről beszélek, az Éroszról, ez teljesen materialista valóságnak nézik a keresztényeknek a döntő többsége. És itt van a nagy probléma, hogy ugyan szélsőséges volt az ókori, különösen a pogányoknak a világnézete, de az, hogy a keresztények a Föld és az első ég közötti légkört teljes mértékben materialista szemléletből, vagyis világi szemléletből nézik, főleg materialista világnézet alapján, ez tévedés, ez elhajlás, elszakadás Istennek a kinyilatkoztatásától. És amíg így nézem az atmoszféráját a Földnek, addig természetesen nem tudsz egy csomó igazságot megérteni a Bibliából, és nem is tudod megérteni se a szabadulással, a démonoktól való szabadulást, de különösen érthetetlen lesz számodra, hogy hogyan lehet a bukott angyalok ellen szellemi fegyvereket használni, meg egyáltalán mi a bukott angyaloknak a szerepe mai korszakban. Befolyásolják-e a földi eseményeket, befolyásolják-e az embereknek a földi életét, mert itt erről van szó ősidők, tehát az ókorban pedig, az emberek meg voltak győződve, hogy a csillagok állása, mozgása igenis befolyásolja a földi eseményeket, az embereknek a sorsát. Nehogy félreértés legyen, én nem ebbe hiszek, de arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a, hogy a pogányok valási világképében sem, Csupán az égi test volt az imádásnak a tárgya, hanem az égi testekhez kapcsoltak szellemi lényeket. És ilyen módon az imádásnak a tárgya például egyszerre volt a nap tárgya, és a Szaturnuszt is imádták. Ugyanígy a többi bolygóval is el lehet mondani, akár a Vénusszal kapcsolatosan, a Marsal kapcsolatosan, hogy az égi testhez kapcsoltak bukott angyalokat, és ők egyszerre imádták természetesen a bukott angyalokat. Miért? Azért, mert rájöttek arra, hogy az egész világ, mindenség, vagy a látható világnak az egyensúlyában, fennmaradásában minden égitesnek van funkciója és szerepe. És mivel hogy ők tudták nagyon jól, hogy ezek, ezekben nem csak az anyagi világnak az alapelemei játszanak szerepet, tehát nem csak a, a víz, a szél, a levegő, vagy a bolygók, hanem szellemi lények is, és ezért ezeket a szellemi lényeken ők imádták és tisztelték. Tehát a jó angyalok és a gonosz angyalok is egyaránt az imádásnak és a tiszteletnek a tárgyát képezte, sőt, ezeknek áldozatokat mutattak is be. Sajnálatos módon, ugye ma a közrehelynek a tárgyává tették azokat a keresztényeket, akik sokkal árnyaltabban közelítik meg, a földnek a légkörét, atmoszféráját, illetve az első egét. Nem a tisztában vannak azzal, hogy a különböző pogány misztériumi vallások milyen tévedéseket követnek el ezzel kapcsolatosan, de ugyanakkor elutasítják a materialista világnézetet, vagy a deista világnézetet, mert az a legelterjedtem, amely nagyon merev határvonal alatt húz meg a látható és a láthatatlan között. Holott, amit felolvastam, a Kolose érkezett levél első fejezete világosá teszi az, hogy a Földön is van látható és láthatatlan teremmény. A Földön és a légkörében is vannak tisztán szellemi lények, amelyek nem függnek az anyagi világtól, hanem az anyagi realitástól függetlenül is képesek létezni és ezek angyalok, ezek démonok, például. És ezzel világosan beszél a Biblia. Nézzük meg ezzel kapcsolatosan az első ilyen rendkívül fontos választ, tehát mert a keresztény világnézetnek a központi kérdése az, hogy a látható fizikai világban jelen van-e a szellemvilág, és befolyásolja-e a szellemi teremtmények, a földi eseményeket és az ember életét. Ez a bibliai világnézetnek egy központi kérdése. És erre szeretnék válaszolni Istenek az igéje alapján, mert sajnálatos módon sok színikus keresztény ezzel kapcsolatosan úgy gondolja, hogy az ókori világnézet, ugye mivel a turzásai miatt hiteltelenek, ezért a bibliai világnézetre is ráveszítik az ókori világnézetnek a tévedéseit. De meg vagyok róla győződve, hogy Isten nem tévedett. Ő teremtette valós világot, és tisztában van azzal, hogy a valóság, a valósága, mindenség milyen szférákon áll, az szférákból épül föl, és mik ezeknek a szféráknak az egymáshoz való kapcsolata, függősége, mert semmiféleképpen nem lehet ezeket a szférákat egymástól elválasztani, és nagyon téves, ami a deizmus tulajdonképpen ezen áll, hogy önálló törvényszerűségeket tételez fel, például a látható és a láthatatlan világ között. Nincs a Földnek önálló ö, törvényszerűsége, amely független lenne a mennytől. A menytől, a, a legfelső világtól, minden az égnek, minden szférája a szintje, és a föld is függ. És az deizmus pedig a, megtanította a keresztényeket arra, hogy igen, van valahol Isten valahol távol, de itt a földi életet teljesen materialista e, e, alapon e, kell e, e, e, berendezni, és így kell élni a keresztényeknek is. Csak a különbség az, hogy mi hiszünk Isten létezésébe, hiszünk a mennybe, hiszünk a pokolba, iszünk Jézus Krisztusba, kész ennyi. De hát ezzel nem oldódnak meg az embereknek a problémáinak a döntő többsége. És a, több, a többnyire azért nem oldódik meg, mert az emberek nem tudják, hogy az életükben lévő rossznak és pusztító erőknek mik az okai, kik tartják fönn, mik, mik azok az erők, amely a földi életben az embereket akadályozzák széljeikat, sőt, sok esetben még a szellemi életüket is terméketlenné teszik, vagy illetve terméket akarják tenni. Visszatérve az Efézus 2-ben, mert itt található az első válasz, az első és a második versszakban. Titeket, akik voltak, voltatok a ti és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világnak a folyása szerint a levegőbeli Hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Tehát ez egy kulcsfontosságú dolog, illetve kijelentés, amelyel kapcsolatosan, ugye így szerepel az Eros, -E amely e akár atmoszféraként, de az nem magyar szó, légkörként lehet lefordítani. És itt beszél arról, hogy a légkörben lévő hatalom fejedelme. Tehát mit jelent ez, hogy a légkörben jelen van a gonosz? Bármennyire is nevetséges a modern gondolkodó emberek számára, de Ephésus's belelkezét levél második fejezete ezt tartalmazza, hogy a világnak a korszakát, amiben éltünk a világ korszakát, pontosan a légkörben lévő hatalomnak a fejedelme határozza meg, és egyértelműen pálapostól ezt szellemnek nevezi, szellemi lénynek nevezi, amely azt mondja, hogy az engedetlenség hülyaiban működik, vagyis meddig munkálkodik az emberben, addig, amíg bűn és a, a véteknek az uralma alatt áll a természete, amíg meg nem eleveníti őt, a názeti Jézus Krisztus, a szellemét, és ki nem hozza a, a, a szellemi halálnak az állapotából, addig tehát az emberbe, embernek a sorsát a légkörben lévő hatalomnak a fejedelme, amely a sötétségnek a fejedelmét jelenti, amely alatt nem csak a sátánt kell érteni, hanem több szellemi lényt, nyilván a sátán terem, követőit kell érteni, akik követték a sátánnak az uralkodását. Azoknak azt mondja Pálapostól, hogy hatalmuk van minden olyan ember élete és sorsa fölött, és befolyást is gyakorol, akiknek a állapotát a szellemi halál határozza meg. Tehát ez egy abszolút valóságra vonatkozó kielentése Istenek az igényének, és addig igazából nem lehet megérteni az Isten országa és az evilák közötti ellentéten, míg például ezt a kielentést el ne fogadja az ember. És én jobban hiszek Pálapostolnak, mint a legképzettebb, legünnepeltebb Nobel-díjas természettudósnak. Ezért vagyok hívő. Tehát ez a hatalom tehát ez a sátáné, És itt miről beszél? Légkörről. Efézus beliekben, a 12. fejezetben miről beszél? Az Efézus 6-ban, Pálapostól? Az egekről. Tehát hogy az ég fölötti időről. Ez valószínű a második és az első ég között, de nyilván az első égben is ben van. Tehát azt jelenti, hogy a bukott angyalok jelen vannak a légkörben, jelen vannak az égben vagy ég fölötti szférában. Tehát itt építették ki a főhadiszállásukat, és ez szinte mindegy sötét bura átfonja az atmoszféra, mindegy koszorú, sötét koszorú a Földnek az atmoszféráját, és Jézusnak ez kellett áttörnie a föltámadás után, és erről beszél a zsidókhoz levélben hogy által hatolt az egeken, és ez az egeken levő sötét vasfüggönyt, ami szellemi természet a Az Jézus át áttörte. És ezért lehet most, ma Jézus Krisztusban, akik elköltöznek, egyből közvetlenül a mennybe kerülniük. Mert előtte Jézus Krisztus föltámadásáig nem lehetett, a paradicsom nem volt a Seolban, a Föld alatt, és látjuk Dávidnak a, a, a, a különböző zsoltáraiban, a, a zsoltáraiban ezzel kapcsolatos különböző kijelentéseit, hogy a földi élethez ragaszkodtak az Ószövetségi Szentek, ők nem azt mondták, mint Pál hogy elköltözni, vagy Krisztusnál lenni sokkal inkább jobb, mint az itt lenni, a itt létben lenni. Ők nagyon is ragaszkodtak az itt léthez, mint az ezékiás próféta, mert tudták, hogy le kell szállni, lefele kell menni, és el vagyunk választva, annak kellene, hogy Ábraham kebelébe kerül az ember, de akkor is távol van attól a dicsőségtől, amire Isten elhívja az embert, amit Isten a názati Jézus Krisztusban meg akart adni. És ez az új szövetségben lett valóság. Az új szövetségben lett elkészítve ez a mennyei természeti sztráda, hogy össze van kötve a Föld a legfelső világgal a mennyel, hogy az Úr Jézus Krisztusban az emberek ha elhagyják a földi életet, egyből az Úrhoz kö költöznek. Ispánt miért kövezték meg? Hát pont emiatt, az igazság miatt, hogy amikor elmondta a védőbeszédét, és az emberek csikorgatták a gyűlölettől a fogukat, az Istvánnal szemben, akkor Isten azt mondta, hogy látom az ember fiát a mennyekben. Ugye állva látta őt, nyilván várta a Krisztus Jézus, az Istvánnak a lelkét és a szellemét, mert tudta nagyon jól az Úr, hogy meg fogják István kövezni. És erre ők mit kiabáltak már a gyilkosai, hogy Isten káromlás. Miért volt Isten káromlás? Mert egészen a mai napig is nem hisznek abban, hogy az embernek a lelke, szelleme egyből az Istennek a dicsőségébe megy. De Jézus Krisztus ezt az utat létrehozta, dicsőség Istennek. Ezért tehát rendkívül nagy áldás az evangélium, ami a názeti Jézus Kisztusnak a életműve. És ezért nem kell szégyelni az evangéliumat. Tehát a bukott angyalokhoz igen igenis, a légkört nem lehet csak matrista alapon eh, eh, szemlélni. Valóban matrista eh, teremtmény dolgokból áll, mert a levegő is egy teremtmény, Isten hozta az létre. Eh, de ebbe sajnálatos módon jelen vannak bukott angyalok. Tehát, eh, eh, és ugyanez igaz az égre vonatkozóan is, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a különböző bolygóknak alapvetően a, a természete anyagi, de nem biztos, hogy el lehet választani a, a szellemvilágtól, sőt egészen biztos a Biblia alapján, hogy nem lehet elválasztani a szellemvilágtól. Ráadásul még egy nagyon fontos eh, dologokra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy démonokról is beszél a Biblia, most, most ezzel részletesen nem akarunk foglalkozni, mert nagyobb megy az idő. A démonokról meg egyértelműen mondja, hogy a légkör alatt helyezkednek el, amikor azt mondja Jézus Krisztus a Máté evangéliumban, Lukács evangéliumban, hogy amikor kimennek a gonosz elemek, víznélküli helyeken mennek, tehát itt a hely, ami az görögben vonatkozik, az a Földnek a színterére vonatkozik, tehát konkrét Földrazi helyre, a Földnek a színére vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy olyan lények a démonok, hogy azok még ráadásul el se tudják hagyni a Földnek a színét. Mert a bukott angyalok el tudják hagyni a Föld színét, ezért mondom a tartózkodási helyeket az égben, illetve a légkörbe határozza meg a pálapostól illetve a démonok pedig közvetlenül hozzá vannak kötve a földszínéhez, vagy az anyagi függő teremményekben lakoznak. Elsősorban emberben, de ha nincs ember, akkor állatokba is beköltöznek ezek a démonok. És vannak állatokban is démonok természetesen. Tehát egyértelműen, hogy a démonok egy sokkal korlátozottabb, és erőre, befolyásra tekintetve mindenféleképpen csökkentettebb erővel rendelkező lények, mint például a bukott angyalok. És arról se feledkezzünk el, amiről Péter Apostol ír az 1 Péter 58 ban hogy maga a sátán is egy szuperaktivista, hiperaktivista nem lehet mondani azt róla, minden egy-két keresztényről, hogy ölbetett kézzel várja, hogy a beosztottai, vagy akár a társai hozzák neki a győzelmet, hanem ő maga is aktívan részt vesz, hogy az Istennek a királyságát különösen rombolja ahol tudja, valamint a világnak az irányvonalát és az állapotát az ő érdekeinek megfelelően meghatározza. És éppen ezért rendszeresen maga a sátán személyesen is közvetlenül is beavatkozik a fölnek az eseményeibe. És erről beszél Pál Apostól, illetve Péter Apostól, az első levelének, az ötödik fejezetének a nyolcadik versszakában, amely következőt tartalmazza, hogy józanok legyetek, vigyázatok, mert a ti ellenségetek az ördög. Tehát az ellenségedet, az ördög, ezt soha ne felejtsük el, hogy még ha az emberekben jelenik meg az ellenséges magatartás, őket a sátán energizálja, hogyha Isten népével szemben e, nyilvánul meg, e, démonok, de sok esetben, amilyen megáltalkodott ellenségekkel kapcsolatosan, démonoknál erősebb, sötét szelemi erőknek a befolyása és uralma alá került a szívük és a lelkük. Tehát a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlány szerte jár, keresvén, kit tud elnyelni. Vagyis mit mond Pál apostol? Ugyanazt állítja, illetve Péter apostól, mint ahogy olvasok jobbnál, hogy ott azt olvasok, hogy körbe, körbe, körbe járja a Földet és különösen gonddal tanulmányozza az Jézus Krisztusnak a követőit, a keresztényeket, és a gyülekezeteket, közösségeket, hogy majd részletesebben elmondjuk, hogy milyen széles körű a felforgató tevékenysége. De a földön jár, maga a közvetlenül ő is, ahogy itt mondja a Biblia, hogy ordít vagy a eredeti kifejezés üvöltésnek is lehet nevezni, hogy üvölt, mint az oroszlán, szerte jár, tehát nagyon nagy a harsány, az gonosz, az hazugság, az mindig harsányabb, sajnos, mint az igazságnak a hirdetése, és ez gyakran félelmet okoz a keresztényekben, és ez, ez nagyon fontos például a mostani időben is, hogy látjuk, hogy egy kis maroknyi kisebbség, hogy terrorizálja Egyesült Államokat, és én nagyon veszélyesnek tartom a, a többségnek a hallgatagságát, mert a többségnek észre kell venni, hogy már évszázadok óta ezek a nagyon agresszív kisebbségek el tudták érni a céljaikat, és rá tudták kényszeríteni a passzív többségre. És ezért rendkívül fontos hogy a hallgattak többségnek ne a bölcsességét lássuk, hanem legtöbbször a közömbösségével van baj. Hát miért kellett nekünk is szégyenkezni második világháború után, mint magyar népnek? Mert hiába mondták, hogy az állam, meg a vasút, meg a nyilasok játszottak szerepen a holokauszban, a deportálásokban, de ugye ezzel meg tudjuk nyugtatni a lelkismeretünket, de valóság ennél sokkal bonyolulta, és rázósabb. Hol van a társadalmi többség? És ez rendszeresen így volt, ugyanez a háború után is. A társadalmi többség megszavazta például a kis gazdákat, de mégis a kommunisták, egy maroknyi csoport, agresszív csoport, megszerezte hatalmat az egész ország fölött, és 40 évig rabságba tartottak bennünket. És a nácizmusról ugyanezt el lehet mondani, hogy egy kisebbség, durva, erőszakos, majdnem úgy, kezdte a, úgy kezdi most ez a BLM a, a, a, a tevékenységét mindenhogy a, a nácik üzletek gyújtogatásával, utcai randarírozással, rasszizmussal, mert miért álljunk meg egy pillanatra, a fehérek elleni gyűlöletkertés az nem rasszizmus? Már annyira meg vagyunk félel, mit fel, hogy nem merjük elmondani, hogy van fehér gyűlölet? El kell ítélni, amikor a fehérek gyűlölnek más például feketéken. Az is elfogadhatatlan, de az is teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy fekete emberek azért, mert a, fe, a, a bőrszínük fekete, felhatalmazva érzik magukat, hogy a fehér embereket és az általuk létrehozott civilizáció gyűlöljék és elpusztítsák. Ez is rasszizmus. És ezt sem lehet támogatni a rasszizmusnak minden formáját, ahogy elítéljük a zsidó gyűlöletet, hogy a zsidó nép nem méltó arra, hogy gyűlöljék, hanem tiszteletre méltó nép, ugyanúgy a magyar néppel kapcsolatosan is hangsúlyozni kell, hogy a magyar gyűlölet is elfogadhatatlan, és a magyar nép is méltó a tiszteletre és a megbecsülésre. Tehát ezt a keresztényeknek, igenis, különösen akkor és ott kell a részre állni, ahol éppen a gonosz nagyon harsányan üvöldve hirdeti a hazugságait. És most jelen pillanatban a fehérek ellen fehér emberek ellen harsogják a gyűlöletüket, mert nem látom, hogy a Kupluszklán vagy más ilyen szervezetek ordítoznának, az amerikai utcákon, vagy akár európai bizonyos városokban, hanem mások. És hát azt gondolom, hogy jogunk van önvédelemhez, és jogunk van megvédeni a kultúránk tisztességét, annak ellenére, hogy tele van gyarlósággal, igazságtalansággal, bűnökkel, eredendő bűnuralma alatt van, meg különböző korokban még nagyobb bűnöket követtek el, de akkor is az a megoldás az, hogy a múltunkat vállalni kell, és ezt kell képviselni, de nem megmenteni kell, természetesen, hanem ezt az Úrra kell bízni, és, és ne, minket nem minket akarjuk, nem azt akarjuk, hogy ugyanilyen bűnös, vagy rosszabb civilizáció, vagy kultúra változtasson meg bennünket a képére, a hasonlatosságára, hanem pontosan azért hirdetjük az Evangéliumot, a Bibliát, az igazságot, hogy az igazság szentelje meg bennünket. Mert Jézus Krisztus ezt hirdette, hogy az, az ige, az igazság az, amely megszentel benneteket, és nem egy más kultúrának a majmolása és, és, és szolgai módon kiszolgálása. Az igazság tesz szabaddá, és az igazság magasztalja föl a nemzeteket. Tehát az ördögnek az a célja, hogy üvölve járja körbe rendszeresen a földet, keresi azokat a hívőket, akiket hatalma, uralma alá tud ragadni, hogy megfossza őket a Krisztustól kapott új élettől. És eh, ahogy nő az ébredés, a sátán egyre hiperaktívabb a Földön is, és nyilvánvalóan, hogy ez erősíti a szolgáit, akár emberekre gondoltok, akár rendszerekre gondoltok, de éppen ezért rendkívül fontos, hogy ebben az időben a keresztények bátrak legyenek, erősek legyenek, vegyenek erőt a szent Lélektől, és ne féljenek az ellenségtől. Ahogy Pál Lapostól mondja, meg nem félelmedvén az ellenségtől. Tehát összegezve, a látható világban az igazi egyház által igenis jelen van az Istenek az országa, a bukott emberiség által pedig a látható világot a sátán irányítja. Ebből származik tehát a szellemi konfliktus, és ez az oka annak, hogy megújuló, hol nagyon heves, hol mintha tűzszünet lenne a két ország között, de valójában nem igaz, de, de állandó háború van. És éppen ezért a keresztényeknek ezzel tisztába kell lenniük, hogy mibe vannak beágyazva, és milyen kihívások előtt állunk. Tehát éppen emiatt hangsúlyozom, hogy az a Bibliában, amikor azt olvasuk, hogy ég seregei, ez alatt tehát szellemi lényeket is kell érteni, mert számos ige nem érthető meg másképpen. Tisztában vagyok vele is ismétlen, hogy nagyon nagy befolyása van a madrista világnézetnek. Ugye jeles képviselői el kell ismerni, nagyon tehetséges képviselői. Nobel-dilat nyertek a felső oktatásokban, közép- és elemi oktatásokban is az ő tekintélyük szinte ma megkérdőjelezhetetlen és ők természetesen az égi testekre vonatkoztatóan cáfolják azokat az ige helyeket, amiben mi hiszünk, de nekünk továbbra is. Ebbe kell hinni, hogy a Biblia alatt, az ég seregei alatt nem csak anya égi testeket, bolygókat kell érteni, hanem szellemi lényeket. Na nézzünk meg még ezekkel kapcsolatosan néhány igét, ahogy említettem nektek, az érzékenyítés és célom. Tehát az Isten igéje igenis a létrehoz szellemi érzékenysége, vagyis a valóságra való érzékenysége, nem a hazugságra. Például a Nehémiás könyvének a 9. fejezetét, ha megnézzük, az 5. és a 6. verszakot fogom felolvasni. Következőt tartalmazza, és mondának a lévíták. E -e -e, Jesua és Kadmiel, Báni, Hasabnia, séribe, ezt nem fontos megjegyezni, Hodia, Sébánia, Petia, tehát ha nem tudod megjegyezni, akkor is van üdvösséged, ne aggódjál. Nos, ha áldjátok az Urat, a ti öröktől fogva mindörökké, áldjátok a te a dicsőséges nevedet, tehát az egy ima, amely magasabb minden áldásnál és dicséretnél. Te vagy egyedül az Úr, te teremtetted az eget, figyeljetek ide, te teremtetted az eged, az egeknek egeit, minden seregüket, a Földet és mindent, ami rajta van, a tengereket minden bennük valókkal együtt. Te az életet minnyájuknak, és az égnek a serege előtted borul le. Most imádásról van szó, felteszem a kérdést, Szerintetek az égnek a seregei alatt itt a napot, a holdat, a csillagokat, a csillagrendszereket érti, azok természetesen el vannak helyezve Isten bölcsessége szerint, és végzik a, a tevékenységüket a világ mindenségnek a fennmaradásában, de itt leborulásról beszél, és itt egyértelműen, hogy az egeknek vannak szellemi lényei, tehát olyan szellemi teremtmények, amely nem anyagi függők, azok is leborulnak a mindenható Isten előtt. A jó angyalok is, és majd eljön az idő, a bukott angyalok is le fognak borulni, bár van egy vita ezzel kapcsolatosan, de ezzel nem akarok elmondani, hogy csak a, a, az embereket lázítják föl, de amikor ők fölmennek a mennyekben, akkor messze kik tiszteletbe tartják az Istennek a mindenhatóságát, ettől ők nem lettek jók, ne hogy de nyilvánvalóan, hogy antiszociálisan nem fog viselkedni a sátán, amikor az Istennek a tanácsába részvesz a gyülésen, hanem látjuk a Joel, vagy a Jobb könyvében, hogy eléggé tisztelet tudóan szól a mindenható Istenhez, de nekünk mindenféle hazugságokat, a rágalmakat mond az Istenről, ez is beletartozik az ő módszeréhez. Hát úgy viselkednek, mint az állnok hamis barátait. Szembe jót mondanak, hátad mögött rágalmaznak. Az ördöktől, ördöktől kapják ezt a képességüket, illetve ezt a magatartást, és a magatartást kifejezetten a sátárra jellemző. De Isten nem lehet természetesen megtéveszteni. Dicsőség az Úrnak! És ugyanezt látjuk. Hát, vagy nézzük meg Jeremiás korában. Ugye Jeremiásnak is nagy harca volt azért, hogy az égnek a seregeit imádták a honfitársai, és elmondja például a 19. fejezet 13. verszakában a következőt, hogy a Jeruzsálem háza és Juda királyainak házai undokokká lesznek, mert mint a Tófet helye. Ugye a Tófet az égetésnek a helye volt, ahol elégették a csecsemőket a Sátánnak való áldozatra, áldozatul. Mindazok a házak, amelyeknek a tetején az ég egész seregének áldoztak, és italárzatot vittek idegen isteneknek. Vagyis miről beszél Jeremiás? hogy a Jeruzsálemben a házaknak a tetején e, e, oltárokat állítottak föl, és bemutattak áldozatokat, és italáldozatoknak, kiknek? Nyilván bukott angyaloknak, és ezzel meg a város. És ezért mondja az Úr, hogy undokká lesznek a király, Júda királynak a házai, és különösen az uralkodók tették ezt meg élen manaszéval, és az Izrael királyaira is ez volt a jellemző. Tehát miért? Mert így akarták megnyerni az égben és a légkörben lévő bukott angyaloknak a támogatását. Mert ahogy mondtam, hogy volt egy tapasztalatuk, hogy minden égitesnek megvan a funkciója. És ezek ahhoz, hogy optimális hatása legyenek az ember földi életére, és a, a, a, a magára a természet állapotára. Ezért ők elkezdték ezeket az anyagi elemek vagy dolgok fölött álló szellemi lényeknek való áldozatot, hogy így megszerezzék ezeknek a szellemi lényeknek, gonosz angyaloknak a jó indulatát és támogatását a családjukkal kapcsolatosan, munkájukkal kapcsolatosan, háborúikkal kapcsolatosan, anyagi javak megszerzéseivel kapcsolatosan. Látjuk ezt. Például akik ismerik Nagy Sándor életét, nagyon vallásos ember volt, addig ő nem ment háborúba, még azoknak az isteneknek, akiben ő hitt, ami alatt bukott angyalokat kell érteni, áldozatot nem mutatott be. És amikor érezte, hogy ezek a bukott angyaloknak az erejét és hatalmát és bölcsességét elnyerte, akkor ment el, akkor indult el támadni, akkor indította el a támadásait. És ezekben a csatákban kétségkévül bukott angyalok támogatták, mint ahogy ezt látjuk a Bibliában is. És ugyanez zajlik ma a varázslók esetében, vagy olyan titkos szerzetekkel kapcsolatosan, mert Titkos szeretek voltak, és vannak ma is. A titkos szerveteknek a mekkája Babilon, Egyiptom, Közel-Kelet. Innét terjedt el a nyugati civilizációban. És ezek a titkos társaságok többnyire azért titkosak, több, sok oka lehet, de az egyik, hogy ne tegyék magukat nevetség tárgyává, amikor szellemi lényekkel kerülnek kapcsolatba, akár Luciferrel. Ugye ez a legmagasabb szintje a, a, a, a szellemvilággal, a tisztátalan sátáni szellemvilággal való teremtésnek, és vannak speciális, tehát olyan titkos szervezetek, akik erre specializálódtak, hogy különböző a, a, a szellemvilág hierarchiáját tiszteletbe tartva hogyan emelik föl, nyilván nem mindenki tud fölemelkedni, de a legmagasabb szintre, vagyis a, a sátánnal vagy a Luciferrel való közösségre. És ezek a legmagasabb szinten kapnak például Luciferől, sátántól kényelkoztatásokat. És van egy két könyv a civilizációnkban, amely egyértelműen a Lucifernek az inspirációjára íródott. Például a, a napokban ledöntötték Washingtonba, vagy lefestették. A Albert, Albert pike a szobrát. Ő ugye, egy skót típusú, bár később egyesítette a különböző szabadkülönös páhalyokat, de ő azt állította magáról, hogy neki megjelent Lucifer. És lehet is ebben valami valóság, nem tudom ezt megítélni, de ő maga saját magáról ezt állította. Kétség kívül, hogy nagy befolyással van a napjainkban is a bizonyos szervezeteknek a működésére, sőt, talán meg lehet kockáztatni azt is a világnak az állapotára. Pálapostól erre utalt, hogy működik a bűnnek, titkos, a bűnnek a titka. Voltak akkor is, hát ugye ezekkel a profita világosá teszi, hogy az ő korában is, a, a, a népének, a vezetőinek voltak titkos találkái, és tiltott kapcsolatokat létesítettek gonosz szellemi lényekkel. És persze ezt Isten kijelentette a profétáknak, mert Izrael előtt ugye titkolni kellett ezt a nép előtt, és különösen Manaszéra vonatkozik az, hogy ő hosszú ideig ezektől a szellemi lényektől kapott inspirációt, és például nagyon nagy, ő is nagy, legalább akkor a proféta üldöző volt, mint Akháb és Ézabel. Hogy egy igét hadd mondjak a, ezzel kapcsolatosan. A Kettő Királyok könyvének a 21. fejezetében a, a, a harmadik versaktól nézzük meg, hogy mit ír Manaszéről. Ugye Júda pusztulásának a közvetlen oka manaszénak a istentelensége volt a kettő királyok 21, mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket Ezékiás az ő atya lerontott, és oltárokat emelt beállnak, és állított Aserát, mint ahogy Akhá, az Izrael királya cselekedett és imádta az összes menyei seregeke, és azoknak szolgált. És oltárokat épített az úrházában, amely felől azt mondotta az úr, Jeruzsálemben helyeztetem az én nevemet. Oltárokat épített az egész menyei seregnek az Úrházána mind a két pitvarában. És átvitte a fiát tüzöm, vagyis föláldozta a fiát, igézést és jegymagyarázást üzött, ördöngösöket és titokfejtőket tartott, sok gonosz dolgot cselekedett az úr szemei előtt, őt haragra, hogy őt haragra ingerelje. Amit ördöggöns megfordította Károli, ott halott idézők van, mert a legtöbbször ugye halott idéző szellemek azok, amelyek eh, eh, kell a spiritiszták, illetve az emberek, de a, a, igaz ez az idegen Istenek imádókra is kerülnek kapcsolatba. Tehát itt egyértelmű a mennynek a seregei, vagyis a, az egeknek a seregeiről van itt szó, ami a semaim, tehát semáim többes szám, tehát az egeknek, tehát ez azt jelenti, hogy jó is, és a gonosz angyalokat is egyaránt a vallásos hódolatba, imádásba részesítette, azért, hogy ezektől nyilván, mert megvolt már akkor a veszély, ugye Babilonnak a veszélye, hogy ezektől erőt, hatalmat, ismeretet, befolyást szerezzen, hogy így tudjon győzedelmeskedni a fenyegetettséggel szemben. De nem sikerült neki győzni, és ettől fölébredt, mert végül is babiloni fogságba került, hogy az rejtély, és ott magához tért, hogy Lámlán nem tud. A Babilon még ennek ellenére rá tudta tenni a kezét Manaszéra, és így tudott megtérni, mert így rájött arra, hogy hiába aló volt. Az ő ilyen bigott vallásoskodása, démonimádása, bukott angyaloknak az imádása, ezeknek van a áldozat, Isten kiszolgáltatta az ellenségnek, és ezért került fogságba. És később megtért, tartalmazza a krónikák könyve a Manaszének az imáját, de ez már sajnos Júdeán nem segített. Miért olvastam ezeket fel? Azért, hogy bizonyítsam azt, hogy a mennyei seregek alatt a Biblia nem csak égitesteket, bolygók vagy csillagrendszereket ért, hanem szellemi lényeket is, amelyek meg viszont jelentős befolyása van azokra az emberekre, akik a názati Jézus Krisztus nem fogadják el nem hogy befolyás, hanem uralmok alatt tartja. A mai napig is ez érvényes, ez az igazság. És ahogy említettem nektek, hogy az égnek a hatalmai vagy erősségeiről beszél a Máté evangélium, Márk evangélium is beszél, és beszél a Lukács evangélium is erről, hogy a korszaknak a végén fog ez az rendszer, a tehát az a természeti rendszer megrendülni, és és összeomlani, és ennek következtében fog megváltozni az egész világnak az állapota. És ahogy említettem, az angyaloknak a látható világ fölötti uralmát fölváltja a názati Jézus Krisztusnak és a szentjeinek az uralma a látható világ fölött. És ahogy mondtam, hogy a küzdelem azért élesedik ki, ahogy közeledik a korszaknak a vége, mert a sátán utolsó nagy támadásra készül, hogy ezt az isteni programot meghiúsítsa. Nyilván Jézus Krisztusnak az első elvetelének az eredményeit nem tudja meghiúsítani. De ne felejtsük el, hogy az Úrnak azért kell visszajönnie, mert be kell, hogy teljesítse a megváltást, üdvözítő programot. Ez viszont a sátán meg akarja akadályozni. Ezért, ahogy közeledik az Istentől kijelölt időpont, egyre nagyobb hangsúlyt tesz arra, hogy ezt megjúsítsa. És ezzel áll összefüggésben az, hogy nem hogy csökken, hanem egyre intenzívebbé válik az igazi egyház és a bukott angyalok közötti konfliktus. Ezért rendkívül fontos, hogy a szellemi hadviselésben, amelynek nem csak a démonok, meg a romlott emberi test a, a, a frontja, hanem a bukott angyalok is, hogy ebben egyre nagyobb bölcsességre és hatalomra és kenetre tegyünk szert. Hogy összesek tudjunk lenni. És ahogy mondja Pálapostól, megálljunk az ördög minden ravasz módszerével szemben, mert a módszereit tartalmazza a Biblia. Tehát ezért is fontos volt a menyei tanácsról szóló kielentés, mert ugye emlíkeztek rá, hogy beszéltünk erről, és azért a másik dolog, hogy nagyon fontos tehát a sátánnak és szolgáinak, tehát bukott angyaloknak, de itt be kell kétségkívül embereket is venni, hogy miért rendkívül fontosságú tevékenységük a szenteknek a rágalmazása és vádlása. Tehát ezért, mert meg akarja akadályozni. Hogy mit akar megakadályozni, ugye látjuk a jobb könyvét is, azzal is kellene külön is foglalkozni, de többször azzal kapcsolatosan már utaltunk, hogy ugye két nagy fogadása volt Istennek, amikor megjelent az ördög, és mind a kétszer a legfontosabb feladatának a sátán azt tekintette, hogy a jobbod bemúszolja Isten előtt. Hogy érdekből szereti Istent, nem érdek nélkül. De, és éppen ezért, hogy igazából az nem is igazi szeretet. És ezzel be akarta bizonyítani a sátán jobb által, hogy egyáltalán az ember képtelen, őszintén szeretni az Istent. És az a mai napig is ezt nem adta föl. Ezt a fajta küzdelmét. És nem véletlenül, hogy emberek is nagyon szeretik ezt a rágalmakat mondani Istenfélő emberekre, hogy pénzért csinálja, áldás miatt csinálja, hírneve miatt csinálja, emiatt csinálja. Szóval igyekeznek a világ méretekben, mindenhol a napjainkban is, de így volt ez a előző korszakokban is. Az Istenek a szolgáit úgy beállítani, mint akik igazából nem szeretik Istent, hanem csak átverik. és két arcukban van egy külső arcuk, ahol képmutatoskodnak, hogy szeretik Istent, de valójában amit cselekesznek, az mind annak az ellentéte. De ez nem más, mint a sátán felforgató tevékenységének a központi propagandája. A propagandájának a központi eleme amivel lázítja, felforgatja, zavarkelt az emberek között, hívők között, és össze akarja kuszálni, zavarni a szenteknek a, a kapcsolatait. De nem csak földi szinten, hanem föld és mennyei szinten is, és ugye a jobb könyve erről beszél. De hadd mutassak rá a Zakariás könyvére, amely szintén egy, egy nagyon beszédes példája annak mutatja be, hogy milyen tevékenységet folytat az ellenség, tehát a sátán fönn, a legmagasabb szinten az Isten emberei ellen. Következő tartalma, az első versszakot gyorsan felolvasom, hogy azután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az angyala előtt áll, és a sátánt, aki jobb keze felől áll, hogy vádolja őt. Mondja az ura sátának, dorgáljon meg téged az úr, te sátán dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, vagy nem tűzből kikapott üszöggel, ez pedig szennyes ruhában volt öltözve, és áll vala az angyal előtt. És szól a monda előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondanék ki, Lásd, levettem róla a te álnokságodat, ünnepi ruhákba öltöztetlek téged, azután mondám, Legyenek fejére tiszta süveget, feltedék azért a fejére a tiszta süveget, is ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott áll, vala, ámen. A lényeget tudom csak elmondani. Tehát ez a jelenet a jövőre mutat. És természetesen a jelenben is ezt tapasztalható. A sátán a rágalmazásának, felforgaló tevékenységének tevékenységét leplezi le a Szentlélek. Jósua eszere jelképezi természetesen Jézus Krisztust, és jelképezi Izraelt. Miért? Mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Annak ellenére, hogy az Izrael, Jeruzsálem most jelen pillanatban nagyon haragos viszonyban van Jézus Krisztussal. Ennek ellenére az úr részéről ez a kapcsolat nem elszakítható. A másik emberi oldalon mindent megtettek, hogy elszakítsák. És ezt messze menőkig figyelembe kell venni. Ez természetesen, Jósua ugye főpap volt, ez igaz az egyházra vonatkozóan is, a Jézus Krisztusra, mint főpapi szolgál, szolgálatára. Vagyis mit akar itt elérni a sátán? Hogy a főpapi szolgálata érvénytelen Jeruzsálemre, Izraelre, de így rád és rám vonatkozóan is. De ez hazugság. Mert mit mondta az Úr, hogy tűzből kikapott az eredeti fadarab, üszkös fadarab. Mert mindannyian ilyenek voltunk, a sát, amik bűnbe éltünk, égtünk, mint a rejsnák. De az Úr az evangélium által kiragadott bennünket ebből a gyennának a tüzéből, mert ez vált volna bennünket, vagy a pokolnak a tüzéből. És mindegyikünk úgy került Istennek a jelenlétébe, mint egy éget fadarab amely csak füstölt, mert már kiragadta a tűzből. Ez a megragadás, hogy az Úr így ragadott meg, egy nagyon szemléletes bemutatása az Úr munkájának. Csak gondoljatok arra, amikor a katlamból, vagy akár a tűzhelyről egy fát kiragadtok, azért, hogy ne égjen el. De már egy csomó dolog leéged benne. Tehát ugyanezt mondja, hogy igen, Izrael, és Jeruzsálem ilyen, egy, mint egy tűzből kidabalt üszkös fa amely füstöbb, de mégis magamhoz vettem, azt mondja az Úr. Mégis megváltottam, mégis az enyém ez a város, és leveszem róluk a szennyes ruhát, és nem csak leveszem, eltörlöm a bűneiket, hanem meg is igazítom őket. És nem csak megigazítom őket, hanem még fel is öltöztetem őket dicsőségbe és ez lesz az Egyháznak is, és ez lesz az Izraelnek is a jövője, dicsőség Istennek. De azért vegyétek észre, hogy mi az egyik nagyon fontos tevékenység az ördögnek. A názati Jézus Krisztus engesztelő áldozatát nem tudja semmisét tenni, de az ember előtt el tudja homályosítani. Hogyan? Hogy azzal, hogy állandóan ostromolja az elmédet, ostromolja a szívedet, hogy számodra nincs bűnbocsánat. Te egy istentelen, elfajzott ember vagy, akinek minden gondolata gonosz. Te hiába mondod magadról, hogy hiszel Jézus Krisztusban, hiába állítod magadról, hogy megtértél, újjászülettél, Szent Szelemmel betöltekeztél, hiába mondod, hogy imádod az Urat és az Urban jársz, a sátán akkor is azt mondja, hogy nem igaz, nem igaz, nem igaz, te gonosz vagy, te gonosz vagy. Úgy, mint a békák az eső előtt, állandóan brekeknek, ugyanazt mondják, gonosz vagy, gonosz vagy, gonosz vagy. Akármilyen tényt hozol velük szembe fel, akkor is kórusba kiabálják a békák, hogy gonosz vagy, gonosz vagy, gonosz vagy, nincs számodra, bűnbocsánat. Mi se bocsátunk meg neked, büntetni akarunk. És az ördögnek ez az üzenete, de ezt ne iddel. Mert élete megváltozott. élete főpapod, aki közben éret érted, és különösen akkor erős a közbenjárása, ha a rágalmak és a vádaskodások ellenére is hűségesen ragaszkodsz a megvallásodnak az apostolához. Továbbra is megvallott hogy az Úr megváltott. Az Úrra szeretem, és ő is szeret engemet. És továbbra is szeretett gyermekeként fogom őt szolgálni, és követni egész életembe, sőt, egész házam lépével együtt. Dicsőség az Úrnak! Tehát a főpapi szolgálatnak az érvénytelenítése a fő célja az ördögnek, a főpapi szolgálat érvényesítésébe természetesen beletartozik az áldozat erejének a megligálása, mert Jézus Krisztus ugye az a főpap, aki saját magát áldozta föl, utána saját maga vitte föl az igazi szentek szentjébe a vérét, utána helyet foglalt ott az Atya dicsőségébe és közben jár méretük. Nos, ezt akarja rád vonatkozóan érvényteleníteni, azt akarja állítani, hogy Rád meg a német Sándorra egészen biztos, hogy nem vonatkozik. De ezt hagyjuk meg, ez az úr kompetenciája. Ő tudja, hogy ki tartozik hozzá, és ki nem tartozik ő hozzá. Dicsőség az úrnak. Tehát éppen ezért, kedves testvéreim, a, a, a, már az Ószövetségben is a Föld istenei, vagy országait uraló istenek, és Izrael istenek között látjuk a konfliktusokat. Látjuk ezt például az egyiptomi kivonuláskor, mivel kezdődött a konfliktus például, gyorsan, nagyon halad az időnk, nem tudom minden erre vonatkozó sarkalatos igét megmutatni, de ötödik fejezetben, amikor Mózes és Áron megjelent a fáraónáknál, és ugye elmondta, hogy Izrael Istene küldött bennünket, és azt, mond, azt üzeni az Úr, hogy bocsásd el az én népemet, úgy ünnepet üljenek nekem a pusztában. <coughs> és a második verszak, a fáró pedig mondja, kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az Urat, nem is bocsátom el Izraelt. Vagyis mit, miért mondta ezt a fáró? Abból a meggyőződéséből, hogy az egyetem Istenén azt tuti hogy erősebbek, mint a rabszolgáknak az Istene, az Úr. És az egész konfliktus ebből bontakozott ki, hogy a fáraó meg volt győződve az ő istenei, az egyiptomi istenei erősebbek. És az egyiptomi isteneit, a rabszolgáknak az istene nem fogja legyőzni, és nem is kíváncsi erre az istenre, ő nem akarja ezt megismerni. És ez az arcátlan, cinikus tagadása váltotta ki istenek a haragját, ami miatt megkeményítette egyre inkább a fárót, És végül nézzünk, ugorjunk a 12. fejezethez. Következőt tartalmazza, 12. fejezet, 12. versszak, például. Mert mondja az Úr, által megyek Egyiptom földén, ezen az éjszakán. Megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. Embertől kezdve baromik. És az Egyiptom minden Istene felett ítéletet tartott én, az Úr. Vagyis felteszem a kérdést. Azt gondoljátok, hogy csak üres vallásos szimbólumok fölött tart ítéletet Isten, ugyan már? Ezt csak a materialista vallás kutatók gondolják így. Itt bukott angyalokról is, nagyon nagy hatalmú bukott angyalokról, Valszó, és tudjuk az Egyiptomnak a, a politeizmusából, hogy nagyon sok égi testhez kapcsoltak szintén szellemi lényeket. Például a napimádás. Hát mit jelentett a, a, az a korom éjszaka? Hogy Isten megverte Egyiptomot korom sötétséggel. Hogy a napistenüknél nagyobb az Isten. Például. Vagy a vizek istenénél ami a folyókat, vizeket uralta, megverte Isten ezeket vérrel, átváltoztatta. Mit akart mutatnia a, a, a Fáraónak, hogy az Izrael istene nagyobb, mint az a, a, a angyal, ami a vizeknek az angyala. Mert vizeknek van angyala. Ezt a jelenések könyve is bizonyítja. És a különböző csodáival mind ezt látjuk, hogy minden csoda által egy hatalmasságra, vagy fejedelemségre is csapásmért az Isten. És miért volt végzetes az utolsó éjszaka? Azért, mert Fáraót Istenként imádták. És az első szülött fia meghalt. És hogy létezik? Az első szülött, az Istennek a fiát, a nyilván a hamis Isten fia, az az igazi Isten, egyszülött Istennek az ellentéte, tehát a fáraónak a, a trónörököse, a rabszolgáknak az istene képes megölni egyik pillanatról a másikra, ez nagyon megrendítette egész Egyiptomot, plusz minden családnál látták ugyanezt, tehát ez nagyon megrendítette, és igazából ettől a csodától kapituláltak, és döbbentek meg arról, és a a tíz parancsolat nagyon csodálatosan fejezi be, és nem szerepel így a Bibliában ez a kép, de nagyon jól összefogja lalja, hogy amikor a, a filmben mondom, nem a, a, a Bibliában, hogy a tengernek a partján, amikor végnézi a fáraó a sergélynek a pusztulását, azt mondja az Úr az Isten. Persze ez nem következett be, nehogy félreértés legyen, de akár be is következhetett volna. De ezt látjuk a Nabukodonzornál ez bekövetkezett, de a Fáraónál ez nem következett be. De akár kimondta, akár nem mondta, nem mondta ki, de akkor is mi tudjuk, hogy ennek a történetnek, az egyiptomi csapásoknak valóban ez az üzenete, hogy az összes egyiptomi isten, a halál istene, meg ezek, ugye halál istene volt az egyik legnagyobb isten, az alvilág istene, imádták maga a, a, a, a, a, a fáraók, amikor elkészültek, vagy fáraó, emberek fáraók lettek, ahol a pillanatban elkezdték építeni a piramist maguknak. A fő életművük a piramis építése volt, hogy az örök életbe biztosítsák a jó sorsukat. Tehát annyira halális, alvilágcentrikus volt az egyiptomi démonológia illetve vallásos világkép. És ezt Isten teljesen széjjelzúzta. És azután Egyiptom soha nem kapta, nyerte vissza az erőt, amivel rendelkezett az egyiptomi csapások előtt. De ugyanezt látjuk a más ige helyeken is, amikor a különböző történeteket olvasunk, például az Egy Király Akhábot nézzük meg, az Egy Királyok könyvének a 20. fejezetét nagyon érdekes, a 23. versza. Következő tanácsot adják Ben Hadádnak a tanácsadói, aztán persze rosszul jártak, egy királyok 23, a szíriabeli király szolgái pedig mondának neki, hogy a hegyeknek istenei az ő isteneik, azért győztek le bennünket, de vívjuk csak meg velük a sikon, meglátod, hogyha le nem győzzük -e őket. Na most milyen világnézetről van itt szó? Következőről van szó. Hogy meg voltak győződve, és itt a Biblia ezt nem száfolja hogy a, a királynak a tanácsadói azt illetve, hogy a különböző földi területek, de az erecről, ha beszélünk, itt ugye hegyek szerepelnek, de földazi területekre is vonatkozik, mert ezt majd látjuk egy másik történetben, hogy azt állítják, hogy azok fölött vannak angyalok. És az egyik angyal erősebb a másiknál. Ezért mondták neki, hogy mivel Izraelnek az istenei, hegyeknek az istenei, ezért ne a hegyen háborúzzunk Izraelrel, hanem sík területen. Mert a területen a mi angyalunk a erősebb, mint Izraelnek az Istene, mert ott, megáll, ott már az Izrael istenének nincs akkora hatalma, mint a Szíriának az istenei. Vagyis, Ebben a világnézetben is benne van az, hogy a földnek a különböző területei alá vannak rendelve angyaloknak, különböző hatalommal és erővel rendelkező angyaloknak, és ezért okoskodtak a szíria beli király szolgái, hogy, hogy válasszák ki a csatának a földrazi területét, ott, ahol nagyobb esélye van. Természetesen, nyilván hadászati szempontból nagyon fontos, hogy milyen harctéren történik a csata, de ők egyértelműen szellemi tényezőket vettek figyelembe. És mit mond erre Isten? 28. verszakot nézzük meg. Jött vala pedig egy Isten embere, és szól az Izrael királyának mondván. Azt mondja az úr, azért, mert a sziribeliek azt mondták, hogy csak a hegyeknek Isten az úr nem a völgyeknek Istene is. Mindezt a nagy sokaságot a te kezedbe adom, hogy megismerjék, hogy én vagyok az Úr. Dicsőség az Úrnak! Tehát sikerült nekik annyira fölháborítani a mindenható Istent, akinek alá van rendelve a menny és a föld, hogy azt mondta, hogy már nem akár miatt nem lett volna soha katonai győzelem, de az Úr nevének a hitelessége miatt azt mondta az Úr, hogy kezedbe adom akháb az ellenségem, mert azt állították, hogy én a sík területeken, Alföldön nem tudok győzni. Kisebb vagyok, mint a szíriaiaknak az Istene, a bukott angyal, amit ők imádnak. És persze tönk utána mi történt? Izrael tönkreverte a szíriai hadsereget, és ezzel mit jelentett ki az Isten, hogy ő Alföldön is, és a hegyekben is úr hegyek fölött, és a, a völgyek fölött is, úr, felett áll az úr mindezek fölött, és éppen ezért tehát megszégyenítette ezeket az embereket. Vagy például, figyeljetek ide, Námán, amikor meggyógyította ezékel proféta, Elizeus proféta, mit mondott? Azt mondta, hogy hát be kell mennem a, Istenemnek a, a, a templomába, a rim rinnom, a rim ami a viharnak az Istene, szélnek az Istene. Úgyhogy lehet imádkozni, hogy ez a, a szél csendesedjen meg le, ami mostanában is az Úrnak van hatalma a szél fölött. Tehát ha itt is világosá válik, hogy a Szíriak úgy gondolták, hogy a szél mögött, vagy szél fölött van egy szellemi erő. A görögök is ezt benhittek. És mit mondotta Námán? Hogy viszek Izrael földjéből egy területet, és ezt hazaviszem Szíriába, és amikor imádkozok, erre földre borulok le. Vagyis a Námán és Elizebus nem azt mondta, hogy babonasság, amit mondasz, hanem tudta nagyon jól a námán, hogy a Szíriának az egész földje át van adva bukott angyaloknak, a mert bukott, angyaloknak imád, bukott angyalokat imádnak, és éppen ezért ezzel erősítik a bukott angyaloknak az ellenőrzését és a hatalmát Szíria földje fölött, de ő elviszi ebbe az Izraelnek a földjét, és ezen akar imádkozni, hogy az izrael Istenével való kapcsolata meg tudjon maradni ott azon a helyen is. Ami egyben egy előképe annak, hogy csak akkor tud megszakadni az, ezeknek a sötét angyaloknak az uralma az emberek fölött, ha názáti Jézus Kisztusban vannak. A Szent Föld, a Szent vannak. Ez pedig Jézus Krisztusban aratik meg. Ő az, aki meg tud bennünket szabadítani. Tehát ez az oka annak, sajnálatos módon megy az időnk, ahogy látom, hogy akár megnézitek a Izaiás proféta 14-et, a Babilon királya mögött egy szellemi lény áll, és nem akárki, a sátán. Ha megnézzük az Ezékiel proféta 28-at, a Tírus fejedelme mögött, az Antikrisztus áll. Utána folytatja Tirusz királya fölött, tehát el, politikai vezetővel folytatja, és kiderül, hogy mögötte kiáll a sátán. Elolvassátok az Ezékiel 31-et, Aszíriáról szól a profécia, az asszíriának a fölemelkedése, a felhők fölé, vagyis a dicsőség fölé, mivel magyarázza a proféta? A mélység vizeivel, hogy a mélységvizei vizei tettek tégedet nagyjá. A Tehum szerepel, vagyis az alvilágnak az erői emeltek föl téged, Asszíria. Tehát arról beszél proféta. Ezek mind képes beszédek, és egyértelműen olyan szimbólumoknak a beazonosítása nem bonyolult dolog. Be lehet azonosítani ezeket. És ugyanezt látjuk, ugye, azt ismer közismert, a Dániel 10. fejezetében a pára perzsa királyával kapcsolatosan, illetve ott még vannak, illetve a világve fejedelme és Perzsa királyai. a fejedelem a királyok fölött áll abban a, a kijelentésben, és utána jön a Jávánnak a, a fejedelme, ami Görögországnak a fejedelme, de azért a jávánnak van egy tágabb értelme Görögországnál is. Tehát éppen ezért nagyon érdekes és elgondolkoztató, hogy ezeknek a, ezek a, a küzdelmek, harcok állandóan fönnálltak és fönnállnak Izrael Istene és a bukott angyalok között. És ebbe természetesen az egyház be van állítva. De hogyha ugye a leg... Hát ez nehéz ezt mondani, hogy leg... Autentikusabb vagy egyértelműbb kijelentés maga Jézus Krisztusnak a megkísértésében van, mert a többi igét is el kell fogadni Istennek az igéne, igéjeként. De itt eh, hadd olvassam föl, hogy nem akármit állít az ördög, vagyis a, a sátán Jézusnak, a 5. és a 7. versszakban, hogy felvirén őt az ördög egy magas hegyre, Megmutattál néki a Föld minden országait, egy szempillantásba, és mondja néki az ördög, neked adom mindazt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nekem adatot, és ne annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz." Vagyis, mit állít az ördög? Hogy ővé neki adatott a Föld minden országa, akár az Erecre is vonatkozik, az országra is, tehát a földrajzi területre is vonatkozik az ellenőrzése. Hatalma is dicsősége, mert az Ószövetségben az ország és a, a, a, az ereszet lehet országnak is fordítani, illetve földnek is. És azt mondja Sátán az enyém, Jézusnak fölkinálta, csak egyet kért Jézus Krisztustól, hogy mit? Hogy imádja őt. És természetesen Jézus ezt kategórikusan visszautasította. De eh, itt eh, miről is van szó, hogy a sátán rájött valamire, hogy ahhoz, hogy a, eh, a, a hatalmát tudja növelni és egy végső támadást tudjon intézni Isten ellen, az egyesíteni kell neki az emberi és a sátáni gonosságot. És hála Istennek, hogy eddig a világtörténelemben nem találta meg azt a szemét, aki képes erre. Megosztatság volt mindig is az emberi gonoszság, és az emberi lázadás, és a sátáni lények, gonoszságok között. Vagyis még a bukott emberek is ellenálltak, civilizációk története erről is szól, ellenálltak a sátáni gonoszságoknak, nem mindenkor, most erről részletesen megint erről sokat lehetne beszélni, nem mindenkor, nem minden helyen, de így egészében átfogók a nézve az emberiség történetét nem sikerült senkinek se egyesíteni. Jézus Krisztus találta erre tehetségesnek a sátán, de természetesen, hála Istennek, Jézus kategorikusan visszautasította. De tudjuk azt, hogy meg fogja találni, talán már meg is találta, és él már az a személy, akivel ezt a szerződést meg fogja kötni. Aki olyan tehetséges és olyan karizmatikus képességgel rendelkezik, olyan kiváló képzettséggel is rendelkezni fog, hogy akkora tömegbefolyásra fog szertenni, hogy képes a sátán és az gonosz, emberi gonoszságot egyesíteni. A sátán szerette volna az emberi gonoszságotnak az élére állni, de nem tudta, mert az emberek gonoszságbukban ravaszok saját érdekeiket is akarták képviselni, és a sátán ezzel nem volt elégedett sohasem. Hanem ezért nem tudta ő maga egyesíteni. Ezért keres egy olyan embert, aki Jézus Krisztusnak az ellentéte, aki meg tudja tenni a dánzeti Jézus Krisztus munkájának az ellentétét. Jézus Krisztus ugye egyesítette az Isten és az embernek a természetét. És keres a sátán és talált olyan embert, aki a sátáni gonosságot, és az emberi aljasságot és a gonoszságot, romlottságot egyesíteni fogja. Erre a sátán nem képes. Ezért fogja átadni a sátán az összes hatalmát az antikrisztusnak, mert a szerződésben az fog szerepelni, hogy elég az neki, hogyha ez az ember fogja imádni a sátánt, mert ezen keresztül az egész világ nyilván a sátánt fogja imádni. És a sátán rájött a történelem során, hogy közvetlenül az emberiség imádását nem tudja megszerezni, kell egy közbánjáró, egy közvetítő neki is. Ez az Antikrisztus, ez a hamis proféta, és éppen ezért, ő felruházza hatalommal, hogy mekkora hatalommal, nézzük meg a Dániel 8-at. Mert igazából a mai szellemi konfliktust ebben a eszkatolikus fejleményben lehet igazából megérteni, mert a mostani világ folyamatok már ez irányba mennek. Tehát a gonoszságnak a beteljesedése. A gonoszság a Földön még nem teljesedett be. Ahhoz, hogy beteljesedjen az ember és a emberi, az, és a sátáni gonosságnak egységesítésére van szükség. Az egységesítése után tud ez beteljesedni. És a proféciák alapján ez meg is fog történni. Nézzük meg, mit mond a Dániel 8-9-ben a Szent Szellem. Proféták, a profécia ez. Azok közül egyből, egy kis szavtámat, nagyon megnöved élre, napkeletre, kívánatos föld felé és megnöve mind az ég seregéig, földre veti ama seregből a csillagokból, és azokat megtapossa. A seregeknek fejedelméig növekszik, elvette tőle a mindennapi áldozatot, ték az ő szentségének a helye. És sereg rendeltetek a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt, és földreveti veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van." Nos, nézzük meg, hogy miről van itt szó. Tehát a kis szarv fog támadni, ezt sokan kizárólag Antiochus epifánészre vonatkoztatják, de meg vagyok róla győződve, sok mással együtt, hogy ez dualista profécia. Egyrészt azért, mert a tizedik verszak nem teljesedett be, az Antiochus epifánész, nem tudott az angyali szintre fölemelkedni. Ennyi. Tehát nem tudott akkora hatalmat szerezni, hogy angyalok fölött is hatalma legyen. Világos? Itt egyértelműen arról szól, de, de előtte még a 9. versakra is felhívom a figyelmet, hogyha megnézitek figyelmesen, egy égtáj maradt ki, Észak, mert nyilván Északi lesz ez a kis szarv, és a, a, az offenszíva, vagy uh, ahol hódítani fog délre, tehát ugye ez lesz az iszlám szövetség, a napkelet, ez a keleti rész, tehát uh, uh, is meg fog növekedni, mert, uh, és a kívánatos föld felé, ez pedig az Izrael. Tehát az Észak marad ki, ebből lehet látni, hogy Északról van szó. A hatalma nagyon, ez a kis szavnak nagyon meg fog növekedni, természeti hatalomra fog szertenni. egészen az ég seregéig, tehát angyali szintre fog fölemelkedni, és ebből az következik, hogy angyalokat, sőt csillagokat, ez azt jelenti, hogy jó angyalokat is nem lehet kizárni, hogy le fog vetni a helyükről, és meg fogja őket taposni, Alá fogja rendelni hatalmának, ez az egyik verzió értelmezés. A másik verzió, hogy lehet, hogy jó angyalokat is fel fog lázítani a hatalmas nagy erejével az utolsó időkben, de ez se elég neki, hanem fölemeli magát és támadást intéz a seregek fejedelméig Jézus Krisztus ellen. Tehát angyalaival, és ez, a, ez nem csak a földi szinten fog megtörténni, hanem is szinten is ez a támadás angyali szinten meg fog történni. Hogy miért állítom ezt kijelentésbe, majd még felolvasok egy-két igét, talán annyi időnk van még. Elveti a mindennapi áldozatot, ezt ugye ö, elsősorban a jeruzsálemi áldozatra vonatkozik, hogy elhányadtatik a szentségének a helye, amit földül megaláz. Ugye erre vonatkozóan is többféle értelmezés van. Az Izraelnek az elhányattatása szétszórása. Van, akik egyházra vonatkoztatják, és van, akik az angyali rendre vonatkozó zűrzavarra is gondolnak. Tehát itt mindenféleképpen valami olyasmi történik, amivel eddig a világ mindenségben egyszer történt az ember teremtése előtt. Amikor a sátán föllázott Isten ellen, és azt mondta, hogy olyan leszek, mint a magasságos, itt valami olyan kijelentés található, amely jóval többet tartalmaz, mint hogy a Földnek a hatalmasságai, illetve Izrael vagy Jeruzsálem, ellen, vagy az egyház ellen, ha, vagy Krisztus követői ellen való lázadásról lenne szó. És ha megnézzük, hogy miért tűnik ez hitelesnek, akkor ennek a fényében kell látni a a jelenések 12-t. Hogy miért szerepel a jelenések 12-ben a következő igen, amivel kapcsolatosan azért óvatosnak kell lenni, a negyedik versszakban például az, hogy a farka után vonja az ég csillagainak a harmad részét, fölreveti azokat, és áll a sárkány a szülőasszony elé, és mikor szül, annak a fiát megegye. Vagyis ez egyértelmű, hogy profécia. Nagy vita van ezzel kapcsolatosan Tusztában vagyok különböző értelmezések vannak a napböltözött asszonyról is, de egyértelmű, hogy a megdicsőült, dicsőséges Izrael képével kezdi, utána jön a vajudó asszony, amely szintén megegyezik a Cionnak egy nagyon fontos jelképe, hogy vajudni fog Izrael. és Ebben az időre vonatkoztatja azt, hogy, hogy a, a, a sárkány, aki a jelenések 13-ban olvassuk, hogy a sárkány odaadja az antikristusnak az erejét és a hatalmát. És ahogy mondtam, egyesíteni fogja a Sátán az antikristus a Sátánnak és az emberiségnek a gonosságát, és az antikristusnak nem csak a lázadó gonosz emberekkel lesz hatalma, hanem az angyaloknak jelentős részén. Mert a sátán át fogja adni neki. Mert hát nézzük meg a jelenés, ha nem hiszitek, akkor a jelenések 13-at nézzük meg, amely egyértelműen állítja azt a negyedik verszaktól, hogy a sátán ugyanúgy fel fogja ruházni a maga. Tejhatalmával az Antikrisztust, mint ahogy Isten felruházta a Jézus Krisztust a tejhatalmával, másképp nem lenne Antikrisztus. A negyedik versszak: Imáddák a sárkányt, aki hatalmat adta a Fenevadnak. Imáddák a Fenevadat, hogy kicsoda hasonló a Fenevadhoz, kicsoda viaskodik ő vele, és adaték neki nagy dolgoknak, káromlásnak szóló szája, és adatok néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, azokat, akik a mennybe laknak. Vagyis mit jelent, hogy nem csak a Földön fogja ezt a káromlását végezni, hanem a legmagasabb angyali szinten is, ott, ahol az Istenek a sátora van. A, a szidalmazza az ő nevét, az, Isten, az Úrnak a nevét, és az ő sátorát, a népét, a megváltott népét, akik a mennybe laknak. Hát a Földön eddig is van, zajlik az Istennek a szidalmazása. Valami új fejleményről beszél itt a Biblia. De térjünk vissza a 12. fejezethez, tehát egy hatal, a negyedik verszak ezt tartalmazza. De nézzük meg, hogy hogy folytatódik ez a szellemi háború. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az angyalai harcolnak a sárkányjal, és a sárkány is viaskodik vala az ő angyalaival. De nem vehetnek diadalmat, az ő helyük nem találhatik többé a mennyben, és vetteték a sárkányam, a régi kígyó neveztetik az ördögnek, sátának mind az egész föld kereségét ellíthetik, vetették a földre és az ő angyali le levetetének. Vagyis azt állítjuk, állítom, hogy a sátán, miután az Antikrisztust felruház a hatalommal, és az Antikrisztus sikeresen egyesíti a sátán és az gonosz, emberi gonoszságnak a, a, a, a, a, az erőit. Egységesé teszik, egy hatalmas támadás indul el Jézus Kisztus is a mennyei sereg ellen, szentek ellen, és ennek a háborúnak a folytatásaként Mihály föláll, és az angyalaival leveri véglegesen a, ezt a lázadást, és ennek a következtében jön létre az, hogy a sátán és a bukott angyalok le lesznek ide a földre szórva, vagyis a csillagok ö, lehullanak a helyekről, vagyis az angyalok leúrlanak a helyekről. Hát lenne még sok minden, amit folytatni szeretnék, és remélem lesz rá idő, de ne feledkezzetek el, hogy hatalmunk van ezek fölött, az Úr győzelmet adott ezek fölött, mert a názárti Jézus Krisztusnak a győzelmét, egyrészt az első eljövetelének a győzelmét nem tudja semmiséteni. A, a, a, a üdvözítő munkának a beteljesedését is egyértelmű teszi a Szent Lélek, hogy nem tudja meghiúsítani ez a lázadás sem, de kétségkívül így meg lehet érteni, hogy miért fog bekövetkezni az utolsó, a korszak utolsó három és fél évben olyan rettenetes korszak, illetve éve itt a Földön, amelyről Jézus azt mondja, hogy a világ teremtése óta nem volt ilyen nagy nyomorúság. Mert olyan gigantikus lázadás fog kirobbanni a sátán és a lázadó gonosz emberek egyesütt e serege által, ami kiváltja az Istenek a haragját, és nem véletlenül, hogy ez kikényszeríti azt többek között, hogy az Úr dicsőségben, hatalmas erőben fog visszaérkezni szentjeivel együtt a Földre, hogy itt a szemünk előtt, az emberiség a gonosz emberek előtt, meg akik a túlélők előtt, mert nyilvánvalóvá tegye az ő diadalát és a győzelmét. De éppen ezért szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy nagyon éles háború zajlik már most is, ami most zajlik véleményem szerint a világban, az Antrikisztus megjelenését készíti elő, meg vagyok róla győződve, amik zajlanak látszatra, ezek semmi más célt nem látnak, hanem egy rejtett erőnek a, a nyilvánosságra való jövetelét fogja eredményezni, amely teljes mértékben új törvényt, új rendet, fog hirdetni a Földön, amelyből hiányozni fog a Biblia, Jézus Kisztus személye, és különösen a, a, a kereszténység, és nyilván az Izraelnek a helyreállítási programja. Éppen ezért a keresztények ebben az időben ébredjenek föl, keljenek föl, és erősítsék meg magukat az Úrnak a hatalmas erejében, mert ezek gonosz napok, de még csak az elején tartunk. A tetőpont előttünk áll. De nagyon fontos, hogy a, a, a, higyünk abban, hogy nem haragra rendelt Isten bennünket, hanem üdvösségre, mert az egyház be fogja tölteni a feladatát, és ebben kell nekünk továbbra is, Isten félelemmel munkálkodnunk, mert az Isten gondoskodik arról, hogy az egyház evakuálva legyen a megfelelő időben, de a világot nem tudjuk megtéríteni, hanem a világot az Istennek a hatalma ereje, mondanám Istennek az erőszaka fogja szétszúzni, és erre föl kell készülni. És a fölkészülés a legjobb ebben, hogy mindebből kimaradni, hogy ezt elkerülje az ember, ahogy Jézus is mondja, hogy ezt elkerülvén, és adja az Isten, az Úr meg, hogy mindegyikünk kapjon erre kegyelmet, és a napokat, alkalmakat az Úr dicsőségre használjuk. Az Úr áldja meg benneteket, folytatni fogom még a föltárását ennek a témára a, a, a, a, a vonatkozó igéknek. Isten áldjon meg viszontlátásra!